Ondarri Euskal Herria Bilduk gaurkoan, e, ba, udala, hautezkunden karietaran bere zerrenda orkestu du. Zerrenda bezala Lore Herri ondo. Eta berarekin, solasteko izegiteko aukere zango du. Keixo, Lore, arratxaldeon. Arratxaldeon, zua ere. Bueno, ez dakit erronka handia, e, pentsatzen dut, e, zango du zula, emendik aurrera, zanera, e, bueno, ba, gaurkoan orkestu zena Euskal Herria Bilduko, e, zera, zerrenda, zerrenda buru bezala, hemen ondarri bion, ez da. Ala, xe da. E, kaurkoan aurkeztu dugu eta egin jasan, beraz, hemendik aurrera nahikoa lan izango dugu beti edozein herritan, edozein herritan badagoelako beti zer betu zertan jardun. Egia da, ba, e, jendea badaukagula lanerako prest, jendearen laguntza daukagula eta horrek ikaragarri laguntzen dugulako erabakiak hartzerako orduan. Bueno, gaurko orkazpenean, arloz, arloa, aipatu izan dituzun, bueno, pixka bat Euskal Herria Bilduk eragin nahi dituen e, bueno, ba, lanildoak, arlo ezberdinak, zerrenda luzea da, baina, bueno, bai, aurkestu erak... duzuten planteamendua, ba, borondatearekin de... boronda aurkesten duzutela, erakutsi duzu ez da. Bai, jakina, eh, izan ere, eh, nola bat gure ikuspegila osoa da, eta herri eh, batean alderdi guztiak landu. Mm. Behar dira, eta guztia da hobetzeko ez da? Asi, naturatik, e, feminismotik, e, personen e, adinaren araberako baldintzetatikan, izkuntzatikan, kulturatikan, azpiegituratatikan, etxe bizitzatatikan, beraz, amaierarik gabekoa da, bizitza bera bezala. Eta gainea, unean-unean bizi berritzen dijoana, premia berriak sortzen e, direnak, e, aurretik zeudenak, gainditxua hala berriak sortzen direnak. Beraz horretarako beti preste behar dugu eta lanerako e, ditugun tresnak eta baliabideak ba, zorroztu eta zertan e, jardun ba, e, gogoan e, izan da. Gure irizpideak zeintzu diran beti ere e, parte hartzailea, gardena, guztiak nor izan da eta elkarrekin aurrera eginez. Leintasun bat emateagatik, ez dakit badago Arloren bat, Ildoren bat, horrela ba, bueno, leintasun berezia ematen die azutenan. arlo ditugu batetik, e, baliabide naturalak direlata ura dala, e, zera jaizki bermendia dala, e, bada gazteak etxe bizitza lana eh ikusten duzu badagoela. <laughs> non dikasi? Eta nondik dik segi? <laughs> Hizkuntza, bueno, eh, aipatuko dugu, Euskara, baitare aipatu duzu gaurko orkespenean, ondari bi, bueno, herri euskalduna da, nez eta azken inkastan lingüestekat diotek erabilerari dagokionez, kionez, poliki-poliki apaltzen eginten eh, ari dela, ez da. Alaseda, eta e, ez dugu astu behar Euskara hizkuntza gutxitua dela, nahiz eta herri euskalduna izan, eltzen espalde madiogu erabilerarri eta ez dakitenek irakastea ez dakitenei irakasteari ez dugu norekin hitzegin ez dugu nez norekin hitzegin euskaldunak elebidunak era definizioz eta orduan badugu beste hizkuntzetara jotzea orduan horrek eragiten du besteak beste erabileran hatze gita ez hori bakarrik sortu egin behar ditugulako baita ere espazioak Euskaraz jateko jardunak euskaraz jarduteko bizia egin behar dugu erakargarria erabilgarria. Ez da aski Akadeako hizkuntza izatearekin herri bizia da hizkuntza herriabezala bizi baldima dago ba, erabili era, egin behar da eta erabiltzeko premia behar da, beraz premia horiek sortu behar ditugu. Euskal Herria Bildu, bigarren indar politikoa da Hondarribian, Euskal Alderdi Jeltzalea, bueno, urte asko hondaramatzari honetan, eh udalgobernuan, eh bueno, bat nola ikusten dieen dituzue urrengo udala Uteskundeak, eh badakigu, jakin izan dugu PNVek eh bueno, hautagai berri bat aurkestuko duela. Zentzu horretan, Piskon, noliko esten duzutein, Leia? Bueno, e, pentsatzen dugu e, oraino orain hautezkundetan ere ba, haiek e, jarraituko dutela e, alkatetzarekin e, nolan ari ere ez amore ematen eta presgaude alkatetza hartu eta herrian lan egiteko, herriaren alde e, nolan ari ere gure lana sesioaren gainetik eta inorrekin liskarretan Jardutea, baino gure inkizuna gurekin batera eta gure ideiak partitzen dituzten, eta inkizuna partitzen dituztenekin aurrera egitxea da. Mm -hmm. eh? Izan PNV edo izan DELAKOA. Mm -hmm. eh? Beraz, biltzen gaituztenekin aurrera indarak bilduaz. Banatzen gaituztenekin edo banatzen gaituzten alderrietan saiatuz, gurera erakarriaz. Mm -hmm. Bukatzeko mezu bat ondarri bitarrei, Euskal Herria bilduren partetik. Ba. Zue partetik. <laughs> bai, ba, eutsi aurrera. Eta izan dezagun, izan zen guztiok eh, Herriaren eraikitzaile aktibo. Guztion beharra dauka undarri Guztiok pixka-pixka bat egiten baldin badugu. Gutxi batzuk ikaragarri ez dute egin beharko. Guztiona da eta guztion erantzunkizuna da beraz. Bakoitzak nahi duenean, ahal duenean, eta guztoko duen horretan, ekin eta jardun. Ba, mi esker lore, gurean izotagatik. Eskerrak zuagi.